Овочі. Овочі – це городні плоди і зелень, які споживаються у їжу. Більшість овочів вирощують із насіння – цибулин чи бульб, а врожай збирають раз на рік. Тільки факти. Батьківщиною картоплі, помідорів, перцю та кукурудзи є Америка. У Європі ці овочі до 16 століття були невідомі. Деякі різновиди бобових є отруйними. Чисті овочі вирощують без застосування пестицидів. Овочі – важлива складова здорового харчування. Вони забезпечують організм білками, вуглеводами у формі крохмалів та цукрів, вітамінами, мінеральними солями і клітковиною. Деякі овочі, такі як картопля, слід перед вживанням піддавати тепловій обробці. Інші краще вживати сирими. А чимало з них можна їсти як сирими, так і вареними. Якщо овочі довго варити, частина вітамінів, що міститься в них, руйнується. Сезонні овочі Овочі визрівають у різні пори року. Деякі, як от салат, споживають свіжими, а інші, наприклад, горох чи боби, можна висушити чи заморозити, щоб використати згодом. Коренеплоди довго зберігаються, якщо тримати їх у прохолодному місці. Заморожування і консервування овочів дає можливість мати їх на столі протягом року, хоча найбільшу поживну цінність мають свіжі овочі. Врожаї та селекція Усі овочі містять поживні речовини. У культурних рослин таких речовин більше, ніж у їх диких предків. Багатьом людям, особливо в країнах, які розвиваються, доводиться розраховувати тільки на той урожай зернових і плодових культур, що його вони вирощують самі. Тому протягом тисячоліть селяни відбирали і вирощували дістівні рослини, які давали найбільший урожай. За допомогою спеціальних технологій учені створили нові сорти овочів – стійки до шкідників і хвороб. Ілюстрації Єстівні частини овочів Загалом у овочевих рослин 8 їстівних частин Цибулини У ріпчастої цибулі та часнику Квіти У капусти брокколі та цвітної капусти Листя У салату та листової капусти Коренеплоди У моркви та турнепсу Насіння У гороху та бобів Черешки у селери та ревеню Бульби У картоплі та ямсу Помідори, перець, баклажани, кавуни Гарбузи і кабачки насправді є плодами, оскільки містять насіння Цибулини Шніт цибуля Цибуля шалот Цибуля порій Часник Ріпчаста цибуля Суцвіття Артишок Брокколі, цвітна капуста Плоди Баклажан, гіркий перець, помідор Бамія, цукіні, кабачок, солодкий перець, огірок Листя Фенхель, листова капуста Коренеплоди Буряк, пастернак, морква, редис Насіння Соєві боби, сочевиця Квасоля, черешки, таро, черешкова селера, селера коренева, спаржа, бульби, батат, топінамбур, картопля, китайський водяний горіх, ямс. Велетенські овочі вирощують не для споживання, а для того, щоб установити своєрідний рекорд.